Prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii Žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima el-Batur. Nemožno tvrdiť, že by bol labaka nešikovne narábal ihlou. Naopak, vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leniochov. No jednako to s ním ako si nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a znite dymilo. Inokedy však, a to sa žiel stávalo častejšie, Sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do dialky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári. Takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali... Pozrite, chlapci, Labakanza sa smíva o čomsi vznešenom. Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom. Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, no, no, len sa nesmiete. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách. No. Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil. O, vykračoval si pomaličky, hrdo, ani pál. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, labakan, iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným velmezírom alebo, alebo Kaliforn. No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom. Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva. A ako sa pritom blažene tvári. A ako sa usmieva. Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale najmenej majstrom Selimom Elbáturom. Labakan... Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan. Kto sa toho považuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať? Opúšť oh, oh, ale... ja už idem. Za... Oh, Labakan, Labakan. Keď sa so tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlov, uveril by som, že si skutočným princom. Aj by ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím. A tak to šlo v dielni Selima Elbátura zo dňa na deň, a z týždňa na týždeň majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval sa večer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala labaka späť do dielne, kde vyseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať, či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci samat, alebo na najjemnejšího hodváp. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate. Oh, to je krása, to je nádhera. Prečo iný môže mať takéto šaty? A ja nie. Tovali som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som sťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. ...princ Labakan. Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči. Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najemnejšiu paštétu z táka no, Stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad... E, napríklad, napríklad... Napríklad? Napríklad niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás. Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm. My sa polepšíme. Mm. odpustite nám, najvzácnejší. Ano. No, dobré, dobré. Šaty. Áno, áno, najjasnejší princ. Krajčírsky majster Selim el Bátura vás prišiel osobne obliec do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho diel. Selim el Bátura? Hm, nepoznám. Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster. Nepoznám, ale nech najmilostivejší princ Labakan. Dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vzniešenostou. Nech Allah žená tvoje dej. Dobré, Dobre, dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty. Prosím, najvznešenejší princ Labakan. Tu sú. to ty vravíš šaty? Šaty pre... ...princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom? Ale znešený princ. A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana. Ale najúrocenejší princ. A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára? Odpusť najláskavejší, najurodenejší a najšľachetnejší princ. Ja, ja, ja hneď všetko napravím. Ja ja. ja? ja som určite dajaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni? kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar Nemôžem predsa obrnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím. A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Aleksandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve, s takým vážnym a dôstojným správaním, sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mytrhu, ktorá bola pre ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len naumne zišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu, aký si Ale ak s tebou, dobrý človek. Pokoj aj tebe, neznámi cudzinec. Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek? Putujem len tak, šírim svetom. Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie, a pri rozhovore sa rýchlejšie mína. Podľaš ja súdim, že si tiež vznešenejší jeho pôvodu, priateľu. Som princ Omar. Ha, princ? <laughs> Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie... No to, hej, to, hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pre tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vlátnuť, drahý Omar? To ešte ani sám neviem. Nevieš? Ako to? Je to dlhá história. Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa. Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel. Nevidel? Od útleho detstva ma vychovával káhyrský Paša Elfie Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrši 22 rokov. To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca? Elfibé mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v piatý deň budúceho mesiaca Ramadánu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujach, ktorý je na štyri dní cesty východne od Alexandrie. A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel? Mužovi, ktorý má bude čakať pri stĺpe, má mu dýku, čo mi dal na cestu nešťastný Paša so slovami, som ten, ktorého hľadáte. A on odpovie, chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, Mám ísť s ním, a on ma už zavedie v ocovi. Som ten, ktorého hľadáte. Hm. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujach čaká šťastie na Omara, a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa. Hoci je už synovcom mocného Káhírského pašu, ale mne? Hm. Osud ma síce štiedro obdaril všetkým, čo princovi patrí. No priamo ako na posemech mi vymeral nízky pôvod. A obyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A bari mám iba nočky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No očo je Omar lepší od mňa? Hm. Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smelkrojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas hm. je určite ešte zamatovejší. A moje správanie je vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite bytanejším a milším princom než Omar. Ja. Hm? Ja. Ja. Prečo si zosmutnel, drahý priateľe? Čo vnieslo crivotu do tvojej duše? Ja, ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti. Máš dobré srdce, Lavakan, ale netráp sa už. Zajtra bude piatý deň mesiaca ramadanu. A ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojím otcom. A všetko zlé sa na dobré obráti. Lenže Labakan sa na ďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul naspiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že sil sťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Díka, poznávací znak vracajúceho sa princa trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol a už už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal ho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míl. Stolp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho labakán zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stlpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Lenčo zastal pri starobilom stolpe, vytiahol spoza pása Omarovú výku a stúpal na vršok. Pri stolpe stálo 6 mužov, Okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal. Som ten, ktorého hľadáte. Ó, Omar, Omar sa Tak prosím, Omar, prisa, sam rád, o, Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar. Otče, konečne som pri tebe. Zále, Omar, Labakan s pocitom radosti i hamby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve nadobudnuté práva. Ja som Omar a nijaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno. Čo to vás znamená? Tady? Kto je to? Taká nehoráznosť. Najmilostivejší pán a otec, nedajte sa míliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. a väčšimi si zasrúhuje náš súcit ako hnev. Čo si to povedal? Ktože som? Ja, princ Omar a krajčírsky tovaris. Ja ťa zabijem, ty podľa vás. ho! Je to bolče, aby ublížil môjmu jedinému synovi. Oče, nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som predsa krv z vašej krvi. Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pomečenému chudákovi. Budeme môcť, daj ako pomôcť. Srdce mi vraví, že ste mojim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte počujte ma. Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev. Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky? Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pomenca, nech nekalí moju radosť zosvetnutia s milovaným synom. A ty, poď, syn môj, nech sa nasítím tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov. Poď, poď, vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud. Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel z blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadial sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolesťami, na domoch vyseli vzácne perské koberce a ľud na hlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto za vše spýtal, koho že to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere Služobníci klesli na kolená a sultán po pomedzi nich syna k matkynmu trónu. Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila. Mamička moja! Stoj! Ale... Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách. <laughs> Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. <laughs> A navyše podal mi ju presne podľa dohody. Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť. Daj ma zabiť, krutý otče. Ale takúto pohanu ďalej neznesiem. Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol. A... Okamžite ho, odveďte a zavrite do najhlpšej temnice. Odpustite nám, pustite na. Počkajte! Toto je môj syn a nik Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo. Povedal som, poviazať a odviezť do temnice. Ale môj, Tu rozhodujem ja. Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfio. Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma. Odvedte toho podnekenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním. To je nespravotlivosť! Lenže sultán nedal na synové slovák. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene, sám sa odobral z Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne, a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stolpu El Serujach a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie. A tak sultánka na oko dávala sultánovi zapravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna ale dala mu jednu podmienku. Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční. Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška? Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo házať o štepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také, čosy, na čo trebá veľkú zručnosť. Nech obi dvaja ušijú kaftan i nohavice. Hm. Uvidíme, ktorý viešiť krajšie. Hm. To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich už je lepší kaftan. Nie, z toho nebude nič. Mážel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si jazda nestojíš v slove? Dobre teda, dobehla si ma. Ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír už je hodzaký kaftan. Ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám. Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia. Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftán už je jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali tie dva dni a dve noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan. Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať síly, lebo nikto nevie šiť krajšie. Výborne si dmuj. Je to majstrovská práca. Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde. Učili ma kročiť koňa, narávať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa. Ale ihlou, ihlou narávať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca Elfy Beja, vládcu Káhyry. Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom. Čo to má znamenať? Vôbec nechápem. Odpušť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčil. No? Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil? Ja, ja to, ja, ja, Tak dosť, dosť. Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli, alebo nie. Podľa starej báje, v lese za mestom žije dobrá výla a dol ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla môjim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš spor. Víla Adolzajda! Ak je pravda, že si môjim predkom milostivo radila v šase núdze, už neodmietni ani prozbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže. Viem, prečo prichádzaš, Sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obi dvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn si vyvolí správne. A som si vás obok zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Výla a Na jednej je nápis šťastie a bohatstvo, a na druhej čest a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú. Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľaketnejšie? Ako bohatstvo tvojej milosti. Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo. O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vánku k Pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš? Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je čest, a že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, Rozhodol som sa, česť a sláva, vás si volím. Otvorče truhlice! Krínke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom Vankúšiku zlatá koruna so šeslom. V labakanovej veľká ihla v skúskom nite. Sultán vzal z Vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položil na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal. Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr. Labakan sa vytratil z dvorany ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú Margu keď vyšel z brány, pobral sa späť do Aleksandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Výla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.